I'm When I'm in New York, you're doing Rome All those crazy nights we spend together As voices on the phone Can you... and the rain sunshine And the rain. 7 și 18, bună dimineața, Sunshine in the Rain. Da, de ce au făcut piesa asta cu The Rain? Să și i finalizăm cu Sunshine. Nu mă ida, asta este semn de optimism, adică ploa cu soare, mâine e sărbătoare. Eu pot fi, fi optimist și fără să-mi să spună că a ploat. Păi da, da, da, decât da, cu soare. Bună dimineața! Bună dimineața, ți două motive de optimism. Cu ghilimele, un studiu al Băncii Naționale a României privind gradul de pregătire al țării noastre pentru trecerea la moneda euro are unele concluzii de o tristețe sfâșietoare. Deci ăștia la BNR fac și glume. Asta cu trecerea la euro, da. România la euro. <laughs> da. Umor. prima pagină din Urzica. Umor uh, negru. Poate că ar merita făcute studii și cu trecerea la dolari. Că știu că... Adică știm cu toții că sunt niște politicieni de mare succes uh, care au aver de milioane de dolari făcute din salariile de bugetari prin diferite conturi offshore. În fine, România avea în 2014... Cei mai puțini kilometri de autostradă din Europa a raportat la suprafața țării. Adică de 20 de ori mai puțin decât Germania a raportat la același criteriu. Da. Cei mai puțini kilometri de autostradă din Europa. Cei mai puțini. De ce comparei mere cu pere? De ce ne comparei mereu cu, cu Germania? Ce ce cu Europa, da, da, sau cu Europa, dar cu Europa? europene. Da, eu, eu propun, serios propun, să nu se mai facă clasamente de-astea în care noi să ne comparăm cu țări din Europa. E tre nu are, e vorba ta, mere cu pere, nu... Poate cu Africa, dar nu cu toată partea din Africa, ceva subsaharian. Dacă s-ar putea acolo, s-ar putea să fim pe la jumătatea clasamentului. Uite, n-am verificat, dar cred că și Marocul ne depășește apropo de a Marocul e nebunit, e... Parfum. Dar vă dați seama, oameni buni, ce în sufletul golfulețelor și BMW-urilor cumpărate la mâna a doua din Germania, când își dau seama unde au ajuns, când coboară de pe trailer, știi, de la autostrăzile lor nemțe și ajung aici în România și au lăsat săracele de ele. Cred că nici refugiații sirieni nu plâng cu plâng mașinile nepțești când ajungă România. În 2014, deci, România avea doar 644 de kilometri de autostradă, cum ziceam, de 20 de ori mai puțin decât Germania, care avea 12.917 kilometri de autostradă. Păi adevărat, ei s-au și apucat să le construiască de prin 1930. Noi doar din 1970. Ai deci o diferență. De mai avem de Așa, de 18 ori mai puțin decât Franța, care avea 11.465, de 10 ori mai puțin decât Italia, nu mai zic, ce rost are, mai puțin chiar și decât Cehia și din câte știm, în momentul ăsta suntem chiar și sub Bulgari, ca număr de kilometri de autostradă raportat la populație. Doamne, ce legătură are chestia asta? Că dacă autostrăzile cu trecerea la euro, da, nu vreți ure... mai bine să comparăm că... milionarii sau miliardarii lor cu ai noștri? E vorba de infrastructură. O infrastructură bună, în general asigură și o dezvoltarea economică. politicienii noștri miliardari cu politicienilor, lor? I-am bate de la distanță. Pe de altă parte, aș vrea să spun în apărarea țării mele că nici nemții n-au drumuri de pământ, da? Cum avem noi. Deci noi avem niște drumuri de pământ inegalabile. Nu... Suntem primii la drumuri de pământ în Europa. Da. Noi vrem pământ, nu s-a scris degeaba. Da, da, da. Da. Să nu ne mai dați nou cu ce nemții cu autostrăzi, asfalt. Noi avem pământ, pământ, frate. Pământul nostru românesc! Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Nu pot să sufăr noțiunea de dans sportiv Mă zăpăcește la cap Dansul sportiv e ca și cum ai spune pictură sportivă Nu se poate, dansul este artă și gata Eu aș spune dans social sau dans de societate Sau dans da, de dans salon de societate. Uite, asta ar fi cel mai potrivit Este o revoluție de făcut în, în denumirile de dans Sunt Andreea Esca și vă invit În această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio La Europa FM Cine a fost primul? Oul sau oferta? La Flanco ofertele sunt mereu primele. Huawei P9 Lite 2017 Dual SIM cu senzor de amprentă, 3 GB de RAM și cameră de 12 megapixeli are super preț! 1099 de lei! În plus, cumperim 20 de rate fără dobândă prin credit Setelem. Super ofertă Flanco!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 Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă Fără teamă că n-ai căutat peste tot Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența Vino în magazinele Altex Și pe Altex.ro și ia Cuptor încorporabil și plită Încorporabilă Zanusi Cu o reducere de 530 de lei La numai 999,9 lei Altex De două ori diferența La toate produsele Bun venit la emisiunea Alege vocea Laura este un talent autentic, însă la repetiții, fiind răgușită, a rămas fără voce. Să vedem cum se descurcă acum în fața juriului. Laura, mai bine pregătită de data asta? Sper, datorită lui Box.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 Hai să-ți dau un pont. Nu e chiar atât de greu să pregătești un delicios meniu de post. Surprinde-i pe cei dragi cu tocăniță de ciuperci și la desert cu brioșe de post cu căpșuni. Pentru idei proaspete, la Lidl ai ciuperci șampinion la 3,49 lei caserola de 500 de grame și căpșunii la 4,99 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Alege din oferta produselor Diego Și bucură-te de confortul unui cămin adevărat La Diego poți alege dintr-o gamă Variată de parchet laminat, covoare Mochete, perdele, draperii și tapete Te așteptăm cu promoții de până la 50% în cele 32 de magazine Din România Diego, pas cu pas către căminul sufletului tău Detalii pe diego.ro Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă Fără teamă că n-ai căutat peste tot Dacă găsești un altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența La Altex ai frigider cu Două uși Arctic, volum total 223 litri și 5 ani garanție la 649,9 lei și mașina de spălat rufe Arctic, capacitate 5 kg și 5 ani garanție la 699,9 lei. Prețuri la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Când tu îți dorești o mașină nouă acum, de ce să aștepți să ți facă cineva programul? Când tu ai chef să pleci la drum, de ce să i lași pe alții să te poarte pe drumuri? Acum Opel Astra Sedan, campionul antitră al programului la categoria modere de import, are un preț de invidiat, chiar și pentru cei care nu au o rabdă de casat. Fără bătăi de cap, îți iei mașina imediat. Astra Sedan, începând de la 11.990 euro cu TVA și 0% dobândă prin Impuls Leasing. Ofertă supusă unor termene și condiții, valabilă până la 30 iunie 2017. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel.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 Europa FM, 7 și 28 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, mai siguran. bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Alianța de Guvernare și-a prezentat proiectul de creștere al salariilor în sectorul bugetar, un proiect care, ba, crește, ba, scade, plafonează sporul, s-ar putea să introducă și niște cote diferențiate, mă rog, lucruri. Ceea ce o să fac eu acum va fi doar să vă prezint niște cifre, urmând să le judecați dumneavoastră. Înainte de asta, aș vrea să vă reamintesc faptul că, potrivit unei decizii a Curții Constituționale din anul de groază 2010, dreptul la salariu este un drept fundamental, iar restrângerea acestuia, acum ar fi, de exemplu, prin tăierea unor salarii odată crescute, se poate face numai pentru o perioadă determinată de timp. După care, de unde, de neunde, trebuie să dai salariile întregi. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Ministrul Muncii a anunțat un calendar al creșterilor de salarii pentru diferitele categorii de bugetar, dar și un impact al acestora asupra bugetului de stat de 10 miliarde de lei pe an, până în 2020, când cheltuiala statului cu salariații săi se va apropia de 100 de miliarde de lei, adică aproape dublu față de anul 2016. Dacă economia României crește în medie cu 5,5% pe an în acești patru ani, așa cum a fost luată în calcul în programul de guvernare, atunci veniturile statului ar trebui să crească și ele, ajungând în 2020, să fie cu 85 de miliarde mai mari decât sunt azi. Din astea 85 de miliarde taxe și impozite pe munca noastră a tuturor, 32 de miliarde vor ajunge așadar numai în creșterile de salarii ale bugetarilor. Iar dacă mai luăm în calcul și creșterea corelată a pensiilor conform legilor țării noastre, mare lucru din cele 85 de miliarde să știți că nu mai rămâne pentru altceva decât pensii și salarii bugetare. Dar aici nu am niciun comentariu de făcut, e opțiunea coaliției de guvernare care a ajuns la putere exact pentru asta, de a lua voturi ne amintim totuși că, pentru a exista această resursă, ne bazăm pe o creștere a PIB-ului de aproximativ 35% în 4 ani. Dar dacă nu crește PIB-ul cu atât. n cum o să zice Sara Duduie. Da, uite, de exemplu, pentru a obține o creștere a PIB-ului atât de mare, artizanii acestui program au luat în calcul o creștere anuală media sectorului construcțiilor de 7%, deci cam de 50% în 4 ani. Sigur, ar fi impresionant ca asta chiar să se întâmple, dar presupunând că așa va fi, ce ne facem dacă la sfârșitul acestei bule prin 2021, așa, va urma o spargere a ei. Adică, introducem în ecuația asta numai minuni pe pământ sau ținem cont de riscuri ca niște pătimiși ce am fost exact cu genul acesta de bulă economică, ce ni s-a mai spart odată exact în resursele bugetare. Ministrul muncii are o teorie foarte interesantă. Zice doamna Olguța Vasilescu că pe măsură ce salariile bugetarilor cresc, în mod firesc, acestea aduc și bani la contribuțiile sociale, alimentând astfel și fondul de pensii și pe cel de sănătate. E foarte corect ceea ce spune. Dar declarația doamnei ministru a reactivat pe Facebook un banc mai vechi care sună cam așa. De unde e domnule Baniea? Din sertarul de la notieră. Și cine-i-a pus acolo? Nevastă mea. Și aia de unde are? De la mine. Și tu de unde-i aveai? Păi nu ți-am spus, din sertarul de la notieră. <laughs> Bizzy Day, siguran, mulțumim tare mult cu măi se vă întâlniți la 1 și un sfert la România în direct. Pastila Bizidei Day -a fost oferită de.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 România în direct, cu moi gura. În momentul în care stai în trafic în București și vezi să ajungi acasă să vezi copilul și vezi cum pe lângă tine, pe linia de tramvai să depășește coloana, să duce lumea la semafor, îți transmit faptul că timpul tău nu este important, însă al lor este. România în direct, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Cine a fost primul? Oul sau oferta? La Flanco, ofertele sunt mereu primele. Mașina de tocat hainer, putere 2100W, cu accesoriu pentru roșii și cârnați, este doar 279 de lei, cu reducere de 30%. În plus, cumperi în 20 de rate fără dobândă prin credit Setelem. Super ofertă Flanco! În fiecare zi aștepți câte ceva.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 Brexituri, friptură, oh! Tu ai grijă de mâncare. Noi avem grijă ca toată lumea să se bucure de masa în familie. La SensiBlue ai 30% reducere la produsele pentru digestie. Ofertă valabilă în perioada 1 aprilie 30 aprilie 2017 în limita stocurilor disponibile pentru posesorii de card de fidelitate SensiBlue. Lista completă a produselor participante la această promoție este disponibilă pe sensiblu.com sau în farmacie. SensiBlue. Avem grijă să te simți bine. e iepurașul îți umple cușul cu oferte. Alege din peste 1 milion de produse La EMAG ai până la 20% Reducere la încorporabilele Electrolux Comanda acum de pe EMAG Pachetul de încorporabile Electrolux Format din cuptor electric cu autocurățare catalitică Plus plită pe gaz cu aprindere electrică Și grătare din fontă la prețul promoțional De 1599 lei EMAG Oșan Oșan și Epurașul Fericit te așteaptă pe Facebook Intra acum în concurs, urează și Oșan te premiază Detalii pe oșan.ro și pagina noastră de Facebook Oșan de sărbători până și bucătăria primește ceva nou. Vino la magazinul Ikea să alegi tigaia potrivită pentru bunătățile de Paști. Bucurate de până la 20% reducere între 3 și 23 aprilie. Oferta e valabilă în limita stocului disponibil pentru toți membrii Ikea Family. Detalii la magazin sau pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă.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 De cozonat și ciocolată Cu delicatese pentru masa de Paște Intră pe oșan.ro să afli programul special pentru magazinul tău Intră acum pe Facebook, urează și Ocean te premiază Paște fericit! Cu bucurie, Ocean. Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde de sărbători se strânge toată familia la masă, așa că aprovizionează-l cu de toate pentru că la Mega Image te așteaptă promoțiile de Paște. Gusturi românești Salam Sibiu Feliat 100 de grame la doar 6 ,99 lei 99 și gusturi românești Pasca 500 de grame la doar 15 ,99 lei 99 până pe 15 aprilie. Mega Image, inspirație de sărbători pentru inima casei tale.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 We live in our lives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 Give me more life. We don't talk anymore. Ba, o să vorbim. 7 și 42 de minute. O să vorbim la 0372069599, chiar în minutele următoare. Săptămâna trecută, mai precis joi, am vorbit cu voi despre efectele tragice ale penurii de vaccin din România. 18 decese, peste 4.000 de cazuri de rujeolă în ultimele șase luni. De când e penurie, medicii de familie au constatat că oamenii insistă să-și vaccineze copii. Până acum nu era așa presiune. Ministerul Sănătății promite că va importa de urgență vaccinul ROR. E vorba de 100 de doze, asta e promisiunea, știți ce am spus. Știți ce se va întâmpla când va fi din nou peste tot, da? Nu vor mai vrea tot să-și vaccineze copiii. Ca asta e psihologia în țara asta, psihologia românului. Dacă nu se găsește, vrem. Dacă e peste tot, păi ce facem ca toată lumea? Nu e în trend. Da. Trebuie să fie în trend. E ca să în gluma aia cu românul. Românul e, românul e ăla pe care dacă nu-l inviți, se supără. Iar dacă-l inviți, nu vine. <laughs> Așa e. Sau mai vine cu un 5, Ei, ca să strice era, toate socoteile. <laughs> da, în contextul ăsta, aș vrea să vorbim în dimineața asta, împreună la, la postul nostru de radio, numit Europa FM, să vorbim despre noul proiect de lege al vaccinării care, atenție, nu mai prevede niciun fel de sancțiuni pentru părinții care refuză vaccinarea. Proiectul inițial, cel de anul trecut, avea prevăzute niște amenzi. Deci nu vaccinai, vaccinarea era obligatorie, mă, refuzai, trebuia să plătești. Acum chestia asta s-a scos. Deci cum credeți că e mai bine pentru societate, întreb, să fie sancționați? sau nu părinții care refuză vaccinarea. Deci nu. discuția e despre dacă faptul că cel de lângă noi își face sau nu vaccinul sau face da. copilului sau nu vaccinul, mm -hmm. dacă ne pune și pe noi în pericol sau nu. Da, eu aici ce să zic, e o nu eu sincer nu cred că statul are dreptul să decidă în orice privește copilul tău. Poate să spună că trebuie să fie educat până la o anumită vârstă, da, nu știu dacă statul are dreptul să oblige un părinte să-și vaccineze copilul. Eu cred că e bine, cred că așa trebuie, dar nu știu dacă statul trebuie. Pe de altă parte, dacă statul nu face nimic pentru asta, sunt mulți părinți care cască gura la tosuiul de prostii pe net, nu sunt în stare să-și verifice niște informații și animați de cele mai bune intenții față de copiilor, nu-i vaccinează crezând că asta le-ar le face de fapt rău. Și ajung să-și pună nu doar copiilor în pericol, ci și copiii altor părinți? Cei de lângă ei. Da. Deci, 0372069599 este numărul nostru de telefon. Până sunați, vă mai dau niște informații. În varianta de proiect a legii vaccinării, din decembrie 2016, era prevăzut că părinții care nu se informează despre vaccinare și nu-și asumă în scris refuzul imunizării copiilor, vor fi amendați cu sume între 1.000 și 2.500 de lei. Și dacă pleacă din țară și nu lasă o persoană responsabilă cu vaccinarea copilului, riscă amenzi între 2.500 și 5.000 de lei. Mă rog, aici este prin de scoate, ok. Oamenii care pleacă din țară, pleacă din țară de sărăcie. Ce să iei 2.500 de lei sau 5.000 de lei? De unde să-l mai găsești? A fugit pe undeva să muncească la negru prin Italia sau Spania? Amendează-l cu 5.000 de lei, dacă poți. În fine. Potrivit altor prevederi din proiectul din 2016, instituțiile și cadrele medicale care ar fi încălcat dispozițiile legii și ar fi dat informații greșite despre vaccinare, puteau fi sancționate cu avertisment sau cu amenzi de la 500 la 10.000 de lei. Acum ministrul sănătății, domnul Florian Bădoc, declară așa, citez... Am studiat un model de vaccinare dintr-o țară europeană în care rata de vaccinare de 97% este de 97% numai prin faptul că se penalizează medicii de familie care nu vaccinează. Dar în legea pe care o propunem noi, nu sunt sancțiuni. Sună la 0372069599 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea deci, la Europa FM. Deci pe ce se bazează acum Ministrul Sănătății? Doar pe informare. Hai să vedem Lilie cu noi. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Uh, întâi am să vă spun că sunt epidemiolog, sunt pensionar da, și uh, am trăit vremurile în, în care, ca studentă, am văzut cazuri de boli transmisibile foarte grave atât soldate cu decese, dar și cu, în cazul rujeolei, de exemplu, panecefalita subacută, sclerozantă, da. care duce în ani de zile la deces. Da. Și noi am ajuns, muncit da. foarte greu, la limita de exemplu de apuri, am Așa de rău... Dacă, dacă aș... nu stați lângă o fereastră sau undeva într-un loc, nu vă mai auzim. Da, se pierde semnalul și chiar vrem să vă ascultăm, că aveți, știți despre ce vorbiți. Bun. Așa. Vreau să spun că problema bolilor transmisibile este, până la urmă, o problemă de siguranță națională, atâta vreme cât riști să-ți pierzi nu viitorul țării, atâta, când îți mor copii, da? Da. și că există țări care, nu mă gândesc numai la cele din Uniunea Europeană, dar, de exemplu, în Statele Unite. Și vorbesc de statul California, da? Da. care are o lege care impune că atunci când trebuie să-ți inscrii copilul în sistemul de educație, pornind de la preșcolari până la studenți, trebuie să faci dovada că au toate vaccinările, Am înțeles. pentru că nu este vorba numai de copilul tău. Există în populația de copii copii care nu pot primi vaccinare din motive medicale au sistemul imunitar deteriorat, au diverse alte afecțiuni care nu le permite să se vaccineze. Ori este vorba de imunitatea, de herd immunity, se spune, da? De, de grup, de, de da. comunitate De populație din jur da. Și atunci uh, ei au luat foarte în serios lucrul acesta O să vă întrerup că se aude în continuare prost Dar vreau să vă întreb numai atât Sunteți pentru sancțiuni? Ce fel de sancțiuni ar trebui aplicate? Da, dar de tipul acesta De care tip? Nu trebuie să am spus deci nu are ce căuta un copil să meargă într-o colectivitate Dacă nu are toate vaccinările Mulțumesc foarte frumos, am înțeles Mugur, bună dimineața. Bună, Mugur. Bună dimineața. Bună De dimine. acord cu sanțiunile? Da. Și ce face acum guvernul? Îmi se pare o chestie populistă. Mm -hmm. O chestie electorală ca să nu sancționeze oameni. Dar nu poți să-ți zimti copilul dacă nu este vaccinat. Ești bună vești și pe ceilalți din comunitate. Bine, Bun, Mugur. Mulțumesc, Mugur. Maria, ești noi, Bună dimineața. Bună. Maria. Marian. Marian. Da, Marian. Da, Marian, Stai că exact eu. Eu. Poate. Marian. Da, Marian te ascultăm. Eu sunt de părere că nu ar trebui forțați părinții pentru, pentru vaccinurile astea da. Discuția e ampla Sunt părinți mai mult sau mai puțin informați Acum știu că e o dezbatere a că pe chestia asta Dar rămân doar la am pronunțat părerea că nu trebuie forțați în niciun fel părinții pentru a-și vaccina copiii și dacă în felul ăsta pun în pericol copiii altor părinții? Nu s-a demonstrat chestia asta niciodată că ba cum să nu. pun în pericol copiii... Ba, ba cum va... să nu? Ba cum să nu? Și Hai tocmai a ai spus, o secundă, că... o secundă, o secundă. Mai devreme primul telefon a fost al unei doamne cu experiență care a explicat foarte clar. Sunt persoane care nu pot fi vaccinate din rațiuni medicale. Categoric, dar haideți să discutăm principial. Ce este un vaccin? Este o, are un cumul de anumite tulpini, da? Așa. Care sunt prelevate sau puse în vaccin la un anumit moment dat. Așa. Dar respective, respectivele culturi la un moment dat se modifică, pentru că nu... Întrând da. în contact, ele da. se modifică. Nu mai sunt letale, așa. E, în momentul în care tu aplici vaccinul respectiv la un copil, da, sau unei persoane, va fi cu totul altceva. În momentul respectiv, va fi cu totul alte culturi. Bro. Nu, vor fi de niciun fel de alte culturi. Vaccinul sunt, deci sunt virusuri uh, manipulate în așa bici fel bici încât bici bici. să nu mai fie letale și învață organismul care trebuie să fie răspunsul. Asta e foarte simplu. Deci aici este o contradicție în mișcarea, Haole, o să intrăm în discuția asta, nu o termină niciodată, deci mișcarea antivaxerilor, cum li se spune, este o contradicție logică. Deci, nu acceptă introducerea virusului non-letal ca să învețe organismul cum să reacționeze când se întâlnește cu virusul respectiv, dar au nicio problemă la întâlnirea cu virusul propriu-zis. E ceva fără niciun fel de logică. Da. A, A, cum e Maria noi. Bună dimineața! Bună, Maria. bună dimineața! Bună, Maria! Eu nu consider o măsură populistă, ci din potriva trebuie sancționat acei părinți care nu își asumă responsabilitatea de o părinte. În ce fel sancționați, în ce fel aveți idee? Să fie, nu știu, amendat, să fie decăzut din drepturi, să, nu știu, să se găsească o metodă pentru a fi uh, sancționat. Vă spun un exemplu, eu da. am o fetiță, tot așa cu vaccinul, El era un alt vaccin recunosc pentru cancerul de coluterin, da. eu mi l-am făcut la o vârstă destul de înaintată și uh, risc să nu pot să fac un cancer de coluterin. Dar totuși l-am făcut, dar pe banii mei. Uh, S-a făcut o campanie în școli și toți părinții au fost reticenți la acest vaccin, nu înțeleg de ce nu se de ce nu se informează, de ce nu citezi, de ce nu merg la doctor, nu știu. Da, ce poveste e o poveste a... întreagă cu vaccinul împotriva Sau... cancerului de coluterin, vaccinul anti-HPV, îi se spune, e bine că vi l-ați făcut, dar dacă l-ați făcut după 20 de ani, sunt toate șansele să fie avut deja virusul și dacă ați trecut de el înseamnă că ați căpătat imunitate. Apropo de uh, campania aceea eșuată au fost două campanii care au ieșuat în 2 ani la rând, rata de vaccinare România nu a depășit la populațiile respective e forma de fetițe de clasa, până în clasa 6 -a, din câte știu rata de vaccinare nu a depășit 3-4-5% în state precum Marea Britanie Germania, Franța, unde au fost campanii similare, rata de vaccinare a depășit 80-85% asta ca să înțelegem și diferența de educație între noi și vest Hai că mai luăm Două, trei telefoane Silviu, bună dimineața! Bună dimineața! Dă, tuturor! Vă rog! Personal sunt pentru sancționarea părinților care nu și-o vaccinează copiii. Da. Nu sunt personal în măsură să recomand ce tip de sancțiune să se aplice. Da. În schimb, văd că absolut nimeni nu ia în calcul prevederile unor legi organice, și anume coduri, pentru că știu că există acea supremație ierarizare legilor. Așa. Și în noul cod penal, articolul 352, vă rog să-l căutați pe internet, da. care se de de combat polilor. Da. da. Am, am pierdut, am pierdut semnalul. Înțeleg ce vreți să spuneți. E destul de complicat ce să faci să-l dai în judecată acum să-l urmărești penal pentru că a refuzat asta. Nu știu dacă și asta este o soluție. În Australia, de exemplu, din câte știu, părinții care refuză să-și vaccineze copii nu mai beneficiază de niciun fel de ajutor social. Roxandra, <coughs> bună dimineața. Bună dimineața. Am dimineața o Vă rog. Um, no. Ar fi ok această sancțiune, dar știți care este problema? Care? Mulți părinți nu-și vaccinează copilul tocmai la insistențele și la sfaturile doctorilor și atunci ce facem. Deci cunosc cazuri. Uh -huh. Colegi de serviciu care nu, colegii de serviciu care nu și-au vaccinat copilul, deci nu au absolut niciun vaccin pornit de la celălalt din maternitate și continuăm cu celelalte, tocmai la sfaturile doctorilor. Uh -huh. Deci Interesant. e bombardamentul uh, trist, aș spune bombardamentul ăsta informatic este ceva de nedescris. Da, și internet. vine din toate părțile. Da. Exact. Sunt informații bazate pe studii științifice, sunt informații formuri, tot felul care... Nu dacă sunt pe încă... studii științifice, îmi pare rău. Credeți-mă, adică chiar nu sunt. Dacă vreți să... Vă trebuie ceva... Nu vreau să sune arogant, dar se face școală multă ca să poți. să analizezi un studiu științific. O informație publicată pe un forum scoasă din context nu este o informație științifică. Mai avem mai puțin de un minut. Monica, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Sunt medic la Institutul Cantacuzino. Să rămână, vreau, vreau să spun că părinții ar trebui obligați să-și vaccineze copiii, gândindu-ne că sunt copii care încă nu sunt la vârsta pentru anumite vaccinuri, exact. și acești copii pot uh, face boala și pot ajunge chiar să uh, moară. Da. Trebuie, uh, iar statul român, Ministerul Sănătății, trebuie să se implice mai mult în campania de vaccinare. Vreau să spun că pe vremea lui Ceaușescu erau obligați părinții și erau amendați dacă nu-și vaccinau copiii, iar uh, acum Ministerul uh, Sănătății pur și simplu a intrat într-un con de umbră, uh -huh. Adică el nu prea vorbește de vaccinuri și de uh, obligativitatea vaccinării. Da, mulțumesc foarte frumos pentru intervențiile dumneavoastră în dimineața asta foarte interesante și au contribuit, cred, mult la înțelegerea problemei și eu cred aici și credem cu toții că statul român ar fi cazul să dea niște dovezi de fermitate în sfârșit în domeniul ăsta, în privința asta, pentru că uite, au început să moară copii în timp ce, așa cum spunea unul dintre ascultători, da, autoritățile sunt mai preocupate de popularitate și de alegeri decât de bunăstarea românilor. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Într-o misiune în care puțini reușesc, el găsește și elimină praful din cele mai ascunse colțuri. Philips caută super casei curate și sănătoase. Ascultă deșteptarea la Europa FM, răspunde la întrebarea Cine este pentru tine supereroul eroul curățeniei și de ce? Poți câștiga zilnic un aspirator Philips Performer Expert sau Marele Premiu. Un aspirator Philips Performer Ultimate. Primăvara asta, supereroii curățeniei sunt printre noi. Detalii și regulament pe europafm.ro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 Te aștept să schimbi Să schimbi tot ce nu-i bine Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai mașină de tuns iarba PowerX 3 cai putere la doar 499,90 lei Cumpără și online pe www.practicăr.ro Practica de la casă, la casă Până în 14 aprilie, magazinele La Doi Pași te răsfață cu cozonac boromir, 450 de grame cu nucă și cacao la doar 9,99 lei. Nu uita să iei și vopsea de ouă la 2,49 lei. Oferte valabile în limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate.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 Cat că a trebuit să-l pe fugă. Fără teama că n-ai căutat peste tot. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și iați aragaz indesit cu 4 zone de gătit și siguranță pentru plite și cuptor la numai 699,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele.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 Pentru că nu ai unde? Pregătește-te de sărbători! Vină la Dedeman și ia-ți bibliotecă Ania la doar 699 de lei. În plus, ai 24 de rate fără dobândă prin Unicredit Consumer Financing la cumpărături de minimum 2000 de lei până pe 31 mai 2017 ca să-ți poți amenaja ușor întreaga casă. Detalii în magazin. Dedeman. 25 de ani construiți împreună.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 Luca Hatmanu vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bun găsit la știri dimineața de 10 aprilie cu un cer mai mult senin. Vântul bate mai tare pe crestele munților. La această oră temperaturile sunt cuprinse între minus un grad la Petroșani și 11 grade la Şiria. Sunt 5 grade în capitală la stația Filaret. Ministrul Finanțelor vine astăzi în plenul Camerei Deputaților la solicitarea Partidului Național Liberal. Viorel Ștefan va participa la dezbaterea situația economică a României după primele trei luni din anul 2017. Opoziția îl critică pe ministru și spune că țara noastră se află într-o situație dezastruoasă. Are detalii Elena Tudor. Liberalii susțin că în momentul actual există presiuni uriașe de creștere a cheltuielilor cu salariile și pensiile fără resurse suplimentare de venituri. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, afirmă că încasările în primele luni ale anului sunt la jumătatea sumei estimate. În plus aceasta precizează că este o presiune fără precedent pe mediul de afaceri. Recent chiar și liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat pe Viorel Ștefan. Dragnea spunea că premierul Sorin Grindeanu trebuie să aibă o discuție cu ministrul Finanțelor în legătură cu afirmațiile acestuia privind tăierile de cheltuie care, fiind făcute în luna martie, sunt cam grăbite. Astăzi începe evaluările naționale de la finalul claselor a doua, a patra și a a Primii care vor fi testați sunt elevii de clasa a doua, care vor da examenele în perioada 10-13 aprilie. Adriana Sârbu are detalii. Elevii de clasa a doua dau azi testul scris la limba română sau la limba maternă, urmând ca marți să fie examenul citit la cele două materii. Urmează matematica pe 12 aprilie, iar o zi mai târziu, testul de citit în limba română pentru minoritățile naționale. Luna viitoare intră în testări elevii clasei a patra. Examenele încep pe 3 mai la limba română, pe 4 la matematică și pe 5 mai la limba maternă. Începând din 10 mai, e rândul elevilor de clasa a 6-a să aibă emoții. Atunci sunt testați la limbă și comunicare. A doua zi este examenul la matematică și științe. Pentru rezolvarea subiectelor, elevii au la dispoziție 30 de minute la clasa a doua și câte o oră la clasele a patra și a VI-a. Testele vor fi evaluate de profesorii școlii. Parcagii ar putea fi sancționați penal, aceasta dacă un proiect de lege depus la Parlament va fi aprobat de aleși. Inițiatorul este deputatul PNL Ovidiu Raetski, care spune că fenomenul a luat amploare în ultima perioadă. De aceea propune ca persoanele neautorizate care cer o taxe de parcare să fie pedepsite cu închisoare de la șase luni la un an. Pedepsa crește până la doi ani în cazul în care taxa este percepută pe o proprietate publică sau privată a statului, adică în majoritatea cazurilor. În momentul în care poliția se autosesizează că există aceste centre în capitală, va folosi mijloace polițienești specifice înregistrării pentru a dovedi cum acționează ei și vor trimite în instanță nu atât pe un caz concret care să presupună martor, să presupună riscurile pe care și le asumă o persoană dispusă să meargă până la capăt într-un astfel de proces și așa mai departe. Polițiștii nu asigură, adică ei nu vor decât să aibă o sancțiune. Dacă noi le oferim posibilitatea să dau o sancțiune, ei știu deja și au făcut deja nenumărate raze și știu cum să aducă dovezi. La Galația a fost arestat preventiv aseară șoferul Belorus reținut în noaptea de sâmbătă spre duminică după o urmărire ca în filme pe străzile orașului. Bărbatul era băut având o alcoolemie în sânge de 2 la mie. În timpul cursei, tirul pe care îl conducea a acroșat doi bicicliști. Apoi a lovit un vehicul care încerca să-i blocheze calea. În momentul încătușării, șoferul străin a lovit un polițist. Cu alte informații vă aștept peste o oră, acum continuă de așteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Lațio Roma a fost învinsă cu 3 la 0 pe teren propriu de Napoli în ultimul meci din etapa 31 a campionatului Italiei. Radu Ștefan a fost integralist la gazde în timp ce Vlad Chiriche și-a rămas pe banca de rezerve a aspeților. Victoria i-a consolidat poziția a treia lui Napoli desprinsă acum la șapte puncte de Lațio, a patra în clasament. Amintim doar primele trei poziții din Il Calcio duc în Liga Campionilor. Daria Casatchina a câștigat turneul de la Charleston, primul trofeu din carieră. Rusuaica de 19 ani care a învins o în sferturi pe Irina Begu s-a impus în finală cu 6-3-6-1 în fața Letonei Elena Ostapenko. În alt ordine de idei, dubla câștigătoare a Openului Australiei, Victoria Azarenka, și-a anunțat revenirea în circuitul WTA la șapte luni după ce a născut. Ea va participa la începutul lunii august la turneul de la Stanford. Mulțumim, Luca! Avem bătălia sexelor! Vă trimitem în Grecia peste câteva minute. Nu e puțin lucru să îți aranjezi vacanța încă din aprilie. o vacanță în Grecia! Avem Republica Fantastică! că da. în câteva minute țara asta e plină de specialiști. Adică da. trebuie să fii specialist, să poți cheltui niște bani fără să faci nimic. Păi, mă sunt. bani, sunt, nevoie, e, numai rezultate nu sunt. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I could keep. Promise myself I wouldn't leave. One more promise. Europa FM, 8 și 10 minute, avem... Republica Fantastică România, la Europa FM. Des, des, despre cum se irosesc banii România, despre asta vorbim azi, e vorba de centura ocolitoare, nu mai redeți. <laughs> -am, ce -am, e, am probleme cu butonul. Da, e vorba de centura ocolitoare a orașului Ticuci. Tecuci? Ticuci, nu e muștar din tecuci? Da. Orașele până... din România... O să ne știu... cam sară muștarul după știrea a, asta. Ah, da, da. Bun, orașele din țara noastră știți prea bine, rare ori au și centuri ocolitoare, pentru că, evident, în România se circulă pe aceleași drumuri din Evul Mediu, de fapt. Nu sunt altele. Pe vremea aia nu era nevoie de centuri ocolitoare pentru carele cu boi. Drumurile erau făcute tocmai ca să aducă trafic în centrul localității. Nu să locolească. De asta era drum, ca să vină la cu carul cu boi până în mijloc și să vândă ce avea el de vândut. De. Era târgu. Vremurile s-au schimbat. De vreo 200 de ani s-au schimbat. în fine. E nevoie de centuri ocolitoare mor oameni la propriu în absența lor, sunt și bani să se construiască zău. La cuși, de exemplu, s-au tocat deja 7,1 milioane de euro în ultimii 5 ani ca să se facă un drum de numai 2 km lungime în loc de 7. 7 ar trebui să fie toată centura ocolitoare a orașului. Contractul a fost alocat în martie 2012 pe ultima sută de metri a guvernării Boc a descoperit ziarul adevărul. Se dădeau atunci 13 milioane de euro pentru 7 kilometri de drum cu patru benzi două pasaje, o podețe și trei intersecții. O frumusețe Treabă. de drum ocolitor. Trebuia să fie gata în august 2013. deja deci, au semnat în martie 2012, până în august 2013 trebuia să fie gata. 7 kilometri pentru 13 milioane de euro. Nu e chiar așa rău. Bun. În august 2013 lucrarea era făcută în proporție de... 1. 15%. Rădăi de mine cu butonul. da. <laughs> Bun, în septembrie 2013, contractul a fost reziliat. De deci, aia când erau să-l dea gata, a făcut, numai 15%, i-au dat afară, plecați de aici, nu știu ce, dar se tocaseră deja 2 milioane și jumătate de euro. Boss a cheltuit 2 milioane și jumătate de euro, asta e, nu știu ce. Bun, a urmat o nouă licitație, mă rog, a durat 2 ani până să se atribuie nou contract, nou contract pentru ce rămăsese din drum, 85%, a fost mai scump decât ce se stabilise pentru 100% inițial. Adică s-a semnat pentru 13,6 milioane de euro. Noul termen, august 2016. În august 2016, ghiciți la cât avansase șantierul care pornise de la 15%. Domnul Luca? 30. 27%. <laughs> Aproape. Da. Constructorul a fost aspru pedepsit. I s-a prelungit termenul de livrare cu 4 luni și a primit în plus încă o milion și jumătate de euro. Bravo. La termenul final, șantierul avansase decisiv. De la 27% gata, la cât, domnul Luca? 38. 30. <rători> <rători> Și cu asta se termină povestea că am ajuns în Băi, prezent. Putea, putea să scadă. Da, măcar Știi, la n a Cost total până acum 7,1 milioane de euro pentru mai puțin de o treime din drum. Și, ca să nu mai lungim, CNAI era dat un nou termen, iunie 2017, adică peste două luni, că reporterii adevăr au vizitat și acum două săptămâni, nu era nimeni la fața locului, nu muncea nimeni nimic, cred că iar o să-l pedepsească și pe constructorul ăsta, îi mai dau niște bani și o prelungire de contract. Poate e nevoie de un miracol, mă da. Eu cred că e nevoie de o bombă nucleară, dar... Doamne! Ce se... cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Aruncăm noi bomba acum. Avem o vacanță în Grecia pe care o câștigați peste doar câteva minute în bătălia sexelor. Bomba cu Țicăi. Da, da, da, bomba cu Țicăi, Europa <laughs> FM și Neotur. Vă trimit șapte nopți în Grecia. Trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și puteți pleca în Grecia. 1769, înscrierile încep chiar acum. Aveți 10 minute la dispoziție pentru asta. Scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM mult succes. Te limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru cești mii de Eurocash. Right! În fiecare dimineață de la 7 la 10 în deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Știi momentul ăla când vrei să stai pe terasă de paște? Dar chiar nu ai pe ce? Pregătește-te de sărbători! Vină la Dedeman și ia-ți set bistro masă cu două scaune din metal și ratan sintetic la doar 169 de lei. Dedeman. 25 de ani construiți împreună!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 Come be my baby. Come on. I'm in love with the shape of you. I'm push and pull like a magnet do. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my sheets smell like you. Every day discovering something new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on. Come on, be I'm my in love baby. with your body. Come on, be my baby. Shape of You de la Ed Sheeran Avem un aspirator de dat în câteva minute Turul României la Europa FM. Se apropie Paștele Dacă nu v-ați făcut planuri de vacanță Zic să vă grăbiți Potrivi reprezentanților agențiilor de turism Cele mai căutate destinații pentru perioada Paștelui sunt cele din zonele montane apropiate de marile orașe, adică Poiana Brașov, Bran, Valea Prahovei, Asta trebuie să căutăm și ceva apropiat de București, da. pentru că astea nu sunt apropiate de București, să ne... trebuie două, trei zile să ajungi până Câteva acolo. Câteva zile distanță, da. Da, și evident în zonele în care se păstrează tradițiile și obiceiurile de Paște, în Maramureș, în Bucovina, în satele fortificate din Transilvania. Cristina Nica a investigat și știe. Bună dimineața! Bună dimineața! E drept că sunt foarte mulți români care preferă să-și petreacă vacanța de Paște în afara țării, mai exact în Bulgaria. Se pare că este o destinație foarte căutată și uh, la mod în această perioadă. Dar sunt și români care rămân acasă și atunci preferă să meargă undeva la munte să se bucure de sărbătorile pascale. Ca de obicei, cele mai aglomerate stațiuni sunt cele de pe palea Prahovei și cele agroturistice, Bran Moeciu, fundata din județul Brașov, există și o diferență foarte mare de prețuri între cei care optează pentru pensiuni și cei care vor să meargă la hoteluri de 4 sau 5 stele. Un preț mediu ar fi de 300 de lei pe noapte pentru o cameră dublă uh, pentru turiștii care vor să meargă într-o pensiune de 3 sau 4 margarete. Acolo se vor bucura de tot ce înseamnă tradiție, mâncare festivă făcută în gospodăria proprie a celui care scoate, are această ofertă de cazare și nu numai de cazare și de masă. Și 300 de euro pe noapte este prețul pentru un hotel de 4 sau 5 stele. În Poiana Brașov, în Pedeal, de exemplu, deși prețul este destul de mare, la acest moment, de exemplu, în Poiana Brașov sunt foarte puține locuri libere. 90, peste 90% dintre spațiile de cazare sunt deja ocupate. Turiștii care ajung aici vor avea parte mai puțin de tradiție, dar de mult răsfăț, cel puțin asta zic hotelierii, în preț intră acces la piscină, ședințe de spa și bineînțeles masa de înviere, masa festivă. Prețurile pentru acest an par să fie ceva mai mari decât anul trecut, recunosc și reprezentanții agențiilor de turism, ei situează creșterile undeva la 10%, dar spun că uh, aceste prețuri sunt corelate cu serviciile și că hotelierii și proprietarii pensiunilor au adus servicii noi, de exemplu există și oferte de transport până la biserică, noaptea de înviere, sau vânătoare de ouă și epuraș pentru cei mici în prima zi de Paște. Da. Bine, mulțumim uh, foarte mult, domnul Zafiu. Matale, unde plecați? Uh, nu în Grecia. Deci da. nu plecăm în Grecia. Dar mi-a plăcut asta cu transportul până la biserica. sau de la, la biserica înapoi. Da. Știi? Oameni, sigur că da. Ca să da. fii sigur că te-și întorci. Eu o să fac o excursie, de asemenea eu o să plec de paște, o să fac excursie probabil până la Mol. O să fie ca și cum m până duce în Pana Brașov. La fel de scump și de aglomerat, tot același lucru. Wake up! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Supereroii casei curate și sănătoase sunt printre noi, iar fiecare superero are nevoie de o armă pe măsură. Aspiratoarele cu sac Philips curăță în profunzime praful de pe orice suprafață datorită capului de aspirare 3 active ce aplică trei acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare. Apoi, filtrul antialergic reține în interior 99,9% din praful aspirat și asigură un mediu sănătos pentru tine și familia ta. Philips și Europa FM te invită acum la concurs. În următoarele 10 minute trimite SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul erou, urmat de orașul din care ești și răspunsul la întrebarea cine este pentru tine, supereroul curățeniei și de ce. Poți câștiga pe loc un aspirator Philips Performer Expert detalii și regulament pe europafm.ro Multă baftă. Cine a fost primul? Oul sau oferta? La Flanco ofertele sunt mereu primele. Huawei P9 Lite 2017 Dual SIM cu senzor de amprentă, 3 GB de RAM și cameră de 12 megapixeli are super preț! 1099 de lei! În plus, cumperi în 20 de rate fără dobânde prin credit setele. Super ofertă Flanco! Prăjituri, friptură, O oh, Tu ai grija de mâncare! Noi avem grijă ca toată lumea să se bucure de masa în familie. La Sensi Blue ai 30% de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 Metro este alături de toți cei care își o oaspeții. Între 30 martie și 15 aprilie, Metro îți oferă vin roșu baron dariniac 750 ml la 7,99 lei și gozonac cu nucă și cacao boromir 450 grame la 9,26 lei. Metro, de paște, cu drag! Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 fiecare casă are centrul ei de comandă, unde de sărbători se strânge toată familia la masă, așa că aprovizionează-l cu de toate pentru că la Mega Imaj te așteaptă promoțiile de paște. Ouă marcă proprie 365-30 de bucăți la doar 8 lei până pe 11 aprilie, carne de miel, sfert anterior sau posterior la doar 19 lei kg și gusturi românești cozonat 900 de grame la doar 34 de lei 99 până pe 15 aprilie. Mega Imaj, inspirație de sărbători pentru inima casei tale this you my Ce mai bună muzică? Europa FM Ce mai bună muzică? Decât de dacă când ai somnifer și cum nu iau pastile ca mare o pere Bea un cinste soarele lui când mi-a fost dur de el și el bea în cinste mea fiindcă o de la fel am hiberna ca ursul toată iarna Mutre a din sala constanta în sfârșit a venit vara dimineața mă cumoreală de cu sana unclecana că un weekend -am, am mai, e cât un la mai că atunci să o la barna frații mei dar sau au bucurești cu pam puțin sau o cu tutsu vard în costimeș pahare sub susnea, cum mi-am Cisător, uh -huh. Nu de altceva, dar eu fară nu. Eu fară nu nu vam nu am so, nu am so. Zori stilim o prin, cum pe plajă mă plin, pentru că fară nu Eu vara nu Faran vara nu dor. nu am so, nu am so. Zori stilim o prin, cum pe plajă mă plin, pentru că fară nu dor. Eu vara nu doresc, Si nu am nicio vina vină, Că fara, ochii mei sunt sensibil la lumină sensibil văd, panașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de -o Ah, A, Că mă intreb de tremare Cu și că în cap și cu bati da si în picioare In bagaj am toți Lângă banii de casare N-am nevoie de o buzolă, Că mă laschi, dată și jur că m-aș băga la somn Să-mi filmul pe Dar spunem cum mai vrea să dorm Când am în spate o când treagă care strigă Rap nu, no! Eu vara nu dor uh, Nu am somn Zorii zilei mă prind Cum pe plage mă prind, Pentru că vara nu dor Eu vara nu no, no, no, no, no, no. Nu am somn nu, nu Zori stilemo print cum pe plajemo plein pentru că vara nu no soam. Oh, ne am Vara nu soam. Nu am so. No, no. Nu am so. Zori stilemo print cum pe plajemo plein pentru că vara nu soam. Yo vara nu so. Vara nu Nu am so. No, no. Nu am so. Zori stilemo print cum pe plajemo pentru că vara nu no soam. E vara nu pentru că Nici o vara nu dorm, merg în Grecia. Vara, de obicei de obicei. dacă vrei și voi să mergeți în Grecia participați la bătălia sexelor. De exemplu, în această dimineață, pentru șapte nopți în Grecia, îi avem alături de noi pe Monica din Timișoara. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai faci? Bine, mulțumesc! Așteptam de mult telefonul de la meastră. Ia uite cum am sunat! Hap! Da! Ai grijă ce faci cu el, da? Da! Uh, da, da, da. Sper yeah. să... Ne arde treaba. Mere, mere, imediat. Alături de noi e și Răzvan din Craiova. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci domne Răzvan? Bine. Ești, ești pe treabă? Nu Bine. Nu Hai, începem cine? E? Hai Răzvane, curaj. Curaj, eu. Evident că da. Răzvan, da? Da. Răzvan, fii atent. În anul 2000 la Olimpiada de la Sydney unei gimnaste româncei i a fost retrasă medalia de aur la individual compus din cauza unei erori a medicului echipei care i-a administrat un medicament care conținea substanțe interzise. Care este numele acestei gimnaste? Andreea Raducan. Da, bravo, bravo, foarte bine. că întreb cum pe medic și câți avea. Monica. Spunem cum se numește clubul de fotbal din Turcia la care a jucat Gheorghe Hagi între anii 1996-1996. Chaktior. Turcia, măi! Uh. Turcie. Kushadasy. să! Uh. mam! Bine, nu. Actor. E, e din Ucraina. Actor <laughs> danesc! Șactior danesc! Danețk. Uh. pro Petrovsk. Gata, dus. Okay. Galata Sarai. Galata Sarai. Ai. Ai, s-a dus. Gala e Galata Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Cimbombo. ce să <laughs> Domnul Răzvan, fii atent la mine. Ce venea pe siret în romanul lui Mihail Sadoveanu din 1924? Pește. Ce venea mai pe siret? Barca. Barca. <laughs> o moară. Se mai zice și venea o moară pe siret. Cine o moară pe siret? Venea. Deci venea o moară pe siret. Aole. Monica? Da, da. Moara cu... No, Așa e romanul lui Ioan Slavici, Publicat în 1880 Răzvan Mă răcuvenea da. Care este Răzvan? Care este numele regelui mitologic Care transforma în aur orice atingea? Uh. A, uh, ce Nu știu. Și a murit de foame Că nu mai putea să mănânce Că orice atingea se transforma în... Nu știa. Midas Ia pregătește piesa aia când mi-ai și ceva Da, da, da Monica, dacă răspunzi, da. ai dat lovitura Monica, aici că e simplu Cum da. se numea nodul pe care l-a tăiat cu o de Sambie Alexandru Macedon? Uh, nodul Ăsta uh. uh, Nodul uh. Nodul uh. Erau, de fapt Hai Nodul mă, Uh, nu, nu fost greșit. Hai, <gătări> o de treabă. Nodul Gordian. Da, știam. <gătări> da, prea târziu mi-am adus la minte Da, auz, nu vrei să mergem noi în Grecia. <gătări> Răzvan. Da. La ce mare are ieșire Olanda? Marea Nordului. Da, da bă. Bă, Ești foarte bun. Monica trebuie să răspunzi neapărat. Pe malul cărui ocean se află orașul american San Francisco? Ai. Uh, oceanul uh, Pacific? Da. Este, bravo! Răzvan, ce da. simbolizează acronimul Rogvaiv? Florile curcubeului. Da, domnule. Bravo curcubeului. Monica, ce înseamnă de fapt NATO, adică numele? Ce. Uh, Uniunea națiun. Uh, Uniunea. Uniunea Națiunii... Unesco? Uniunea nu. Unesco? Nu. Aș zice din potrivă. Nu, monica, am pare super simpatică ne-ai făcut să rede. de foarte mult să ne mai dai mesaje. Răzvan, ai câștigat! Oh, doamne! NATO nu poate însemna Unesco, ba, din potrivă, NATO este, este organizația... Ce? Ia tu, Răzvane! De organizația... Atlanticului de Nord. da, este bravo. Hai, drum în în Grecia. Bravo, bravo. Bravo Răzvan. Ai câștigat un sejur de 7 nopți în Grecia pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur, agenția de turism care stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanta ta e acum cu Neotur. Rămâneți cu Europa FM.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 Ale ale Suntem în aprilie, e adevărat, în aprilie, aprilie Supereroi, casei curate și sănătoase sunt printre noi Dacă te-ai inscris prin SMS la 1769 cu textul ero Philips și Europa FM te premiază Hai să vedem cine intră în direct Alexandru din Regine cu noi Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Alexandru? La muncă La muncă? Eu, da, nu mă așteptam să, să câștig De ce? Păi de ce ai trimis SMS? Vrei să tragem alt SMS? Da, nu. <laughs> nu, chiar îmi prinde bine acum, înainte de sărbători. Mesajul venit de la Alexandru. Soția e supereroul meu la curățenie, deoarece casa strălucește de fiecare dată când mă întorc de la muncă. <laughs> da, exact așa este. Asta pentru că ai un loc de, loc de muncă, altfel, cine știe. Da. Bine? Bravo, Alexandru, atunci tu ești câștigătorul nostru. Felicitări, ai un aspirator cu sac Philips Performer Expert. Acum o să dispară orice urmă de praf din casă, iar curățenia de Paște va fi mult mai ușoară. Da? Poate ajut și tu. Da, păi... Eu așa fac. Da. <laughs> Bine. <laughs> Sănătate. Păre, păre, păre entuziasmat, nu? De treaba asta. Nu, mie, nu mi se din cap. Cum mi-a spus Luca, Luca el de cu aspirator îi place foarte mult și are o, ceva aspirator de ăsta da. cu leduri în fata, da. cu lumina. Și a zis, deci, nu, încerc să-mi imaginez momentul descoperirii. Asta este. La marile descoperiri științifice e plăcut să te gândești, băi, cum a fost momentul la Revelația. Exact. Momentul în care i-a picat fisa E egal cu ce pătrat. Evrica, mărul. Asta. Luca îmi spune, am descoperit că pentru un se vede mult mai bine praful când dau cu aspiratorul. Cum a venit ideea deci să cum a ajuns lumina? Luca să dea coaspiratorul pe am dat cu moment. aspiratorul pentru Eric? Asta e în baie. Si in ce mai luminos! Na, Rebecca, nu face duș pe care ne Bun, dacă n-ați câștigat astăzi, mai aveți o șansă. Toate mesajele primite intră în cursa pentru marele premiu din 14 aprilie. Un aspirator Philips Performer Ultimate, un adevărat agent secret 007 al cărui cap de aspirare cu leduri luminați să podea pentru a scoate la ivală chiar și praful ascuns. Vrei Vreau să, să fi ca Luca? Ascultă-ne da. și participă la concursul și nostru Și că pe se face curățenie Ce da. mai bine Europa FM 8 Și 47 de minute Ceva, nu știe chiar tot, nu e all or nothing, este double or nothing și este cel mai popular concurs radio pe care l-ați ascultat și la care ați participat vreodată. Se întoarce în această dimineață puțin după ora nouă, cu inscrieri și cu premii de 800 de euro. Ok, e pregătit patru întrebări simple și cam atât. Ok. Bine, gata, s-a terminat cu poverea da, concursului ăstu, da, bine. Câteva cuvinte despre un startup românesc care se cheamă Simi 3D au creat o bioimprimantă 3D, o bioimprimantă 3D, fascinant, care uh, tipărește în 3D da? oase, piele, vase de sânge, cartilagii nevascularizate. Și poate contribui, evident, la tratarea uh, a o grămadă de boli și la tratarea cancerului. De deci, ce Scuză-mă, e doar pentru români că înțeleg că scoate modele doar piele și os? <laughs> Nu? Că nu, adică da. dacă e un startup românesc, mă gândesc că s-au gândit direct la noi și... Nu cred că se gândesc dacă printează piele, asta e o veste bună pentru fisc. Acum nu să ne mai putem plânge, C dacă luați și pielea de pe noi. Cumpărați-vă! Da. Uite, aveți... Da. Deci e un startup timișorean, Simi3D, care a lansat pe piață bioimprimanta Um, asta în domeniul biotehnologiei. Viziunea companiei, relatează startup.ro, este de a contribui cu tehnologie avansată la revoluționarea domeniului medical și la sprijinirea cercetărilor medicale, care au ca scop tratarea cancerului. Imprimanta a fost lansată la târgul MedTech Europa din Stuttgart. O asemenea imprimantă va costa, mă rog, prețul începe de la 10.000 de euro și se duce spre 30.000 de euro cu posibilitate de customizare. Mi se pare fascinant că medicina și știința au ajuns în acest punct încât, în care se poate tipări țesut viu Pe vremuri știi pentru de... a fi înlocuit, grefat și așa mai departe. Da, scoteau numai de astea, țesut cu ochi albaștri. Pe, pe, pe vremurile ce aușes, Aha. Mai? E că și au că eșeau domnia doar cu ochi albaștri. Aha, și da. ne urmăream unii pe alții. Da. Bine, ne apropiem de ora nouă și vine Double or Nothing, cum spuneam ceva mai devreme. Nu mai avem timp să ascultăm o piesă da, avem Am timp eu niște știin. propuneri, dacă vrei. Ce propunerei? Uite, îți trimit link acum. Chantel, dacă îți spune ceva. Chantel, Chantel. Băi, deci nu cred că vlața stai un pic. Chantel, că s-a apucat de recomandat piese. Da, piese, piese Știți, Chantel, Și niciodată când vin linkurile de la el, nu știi despre ce e vorba. Și niște remixuri Gojira și Liviu Vasilică te interesă? vezi? Înțelegi? Începe cu Chantel, Amsterdam. Recepe, da? Și după aia în Gojira da, și după Putem aia vine cu White Snake, mă rog. Da. ZZ Top. ACDC-uri, ZZ Dar Feli Constantine, Constantine, ca să înțelegi și tu că toată lumea cunoaște pe Feli, Asta da? Ăsta e alt exemplu. Nu mai spun că săptămâna trecută ascultam aici Electric Light Orchestra. De A, fapt, ce aici frumos. voiam să ajung, că eu ascultam Electric Light, mă rog, și zice, uite, vezi piese de -astea frumoase? Da. Nu te mai înțeleg. Până la urmă, ce-ți place și ce vrei să asculti? Sunt, uh, sunt eclectic. Bine. <laughs> Știri la Europa FM peste 5 minute. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Ce credeți că în față de la dumneavoastră, de exemplu, oamenii elături de care lucrați? Vai, sper să învețe ceea ce am învățat eu de la Miriam Răducanu, să fie ei înșiși, să nu cumva să imite pe cineva. Uitați-vă la o clasă de dans. Stă un profesor în față, eu o oglindă și, și, și 20-40 ani fă ca mine. Nu pot să sufăr treaba. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio, la Europa FM.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 de Paște iepurașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste 1 milion de produse. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă pachetul de încorporabile cu 5 ani garanție de la Beko, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită din inox cu alimentare pe gaz la doar 1299 lei. EMAG Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat luna de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Tocător din Bambu Sterlington House la 9.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 Câte familii atâtea obiceiuri de Paște Pe 9 și 10 aprilie Ai 20% reducere la cutiile cu bomboane Și 25% reducere la servicii de masă și pahare Iar pre pe 19 aprilie Ai 50% reducere Sub formă de cupon de cumpărători La toată gama de confecții, lejerie intimă, accesorii și încălțăminte Paște fericit! Carrefour!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 Beep Aici aveți chitanța și voucherul dumneavoastră. Plătește cu orice card Visa la Kaufland sau în benzinările mol și primești garantat un voucher cu super oferte la oricare dintre partenerii campaniei. CND, Cinema City, Douglas, KFC, HelpNet, Philips și vola.ro. Plătește contactless și primești două vouchere. Visa. Oriunde vrei să fii. Fă din zilele frumoase un motiv să-i strângi pe toți pe terasă. Începe ceva nou cu setul de terasă Denia. O soluție inovatoare Brico po. Ai bancă lemn la 299 lei și ladă depozitare la 399 lei, brico de po, prețuri mici în fiecare zi.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 Raluca Hadmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri. La această oră cerul este senin în toată țara. Sunt 2 grade la Târgu Lăpuș, 5 la Cluj-Napoca și Piatra Neamț sunt 6 grade la Timișoara. Avem 9 grade în capitală și se înregistrează 12 grade la șiria. Astăzi, maximele se vor încadra între 11 și 22 de grade. Ajung în România, în magazinele din România produse de proastă calitate. Săptămâna aceasta așteptăm o primă concluzie după verificările făcute de o comisie mixtă de la Ministerul Agriculturii, Protecția Consumatorului și Autoritatea Sanitar-Veterinară. La sfârșitul lunii februarie, Ungaria, Cehia și Slovacia au reclamat că Europa de Est a devenit coșul de gunoi al unor companii din Occident și că unele produse au un dublu standard. Are detalii Alexandra Stănescu. La sfârșitul lunii februarie, Ministrul Agriculturii Petre Daia a spus că o echipă mixtă de la Ministerul Agriculturii, Protecția Consumatorului și Autoritatea Sanitar-Veterinară va verifica dacă și în România unele companii aduc în magazine alimente de o calitate mai slabă comparativ cu aceleași produse vândute în vest. Să vedem cum concret depistăm, dacă este cazul, dublu, situația dublului standard. Ori, aici noi trebuie să fim și echilibrați în afirmații și extrem de atenți la ceea ce se întâmplă pe piață. Ministrul Agriculturii a spus că așteaptă astăzi să fie anunțate primele rezultate după ce au fost verificate mai multe produse. Ministrul Daia a precizat că s-au făcut constant analize care au stabilit că alimentele comercializate în România corespund din punct de vedere al siguranței, dar nu s-au efectuat până acum studii comparative. Slovacii au testat însă 22 de produse și au constatat mari diferențe de calitate în 10 cazuri, respectiv la produse lactate, băuturi, produse pe bază de pește, un condiment, un desert pe bază de Ceai și diferențe mai mici în cazul a trei produse pe bază de carne. Mulți români care au călătorit în vestul Europei au susținut că unele dintre produsele pe care le-au consumat au alt gust, deși aceleași sortimente le regăsim și în magazinele din România. Și președintele Federației Romalimenta, Sorin Minea, susținea că România este considerată o piață de mâna a doua în care se cumpără produse ieftine. Instanța Supremă dezbate astăzi contestația depusă de liderul PSD la condamnarea primită în dosarul referendumul. Este o cale extraordinară de atac după ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare în această cauză. Procurorii îl acuză pe Liviu Dragnea de fraudă electorală în legătură cu referendumul de demitere a fostului președinte Traian Băsescu în iulie 2012. Turiștii străini care vizitează Statele Unite ale Americii ar putea fi obligați să-și dezvăluie parolele, scrie The Guardian. Este vorba despre o nouă politică analizată în prezent de administrația Donald Trump. Elena Tudor vine cu amănunte. Turiștii care vor ajunge în Statele Unite ar putea fi obligați să comunice informații suplimentare la controlul VAMAL, cum ar fi contactele din telefonul mobil, scrie The Guardian. Măsura luată în considerare de administrația Trump vizează turiștii din toate statele, inclusiv din națiunea aliate ale Statelor Unite, precum Germania, Franța sau România. Deși cetățenii americani au drepturi care îi protejează de percheziții ilegale la graniță, gradul în care călătorii străini se pot împotrivi este încă neclar. Un răspuns oficial al autorităților vamale pentru The Guardian arată că în Recția la vamă poate include dispozitive electronice precum computere, discuri de stocare, hard disk-uri, telefoane mobile, dar și camere foto-video. Madridul găzduiește astăzi un summit al țărilor sudice din Uniunea Europeană decise să-și demonstreze unitatea în perioada post-Brexit. La reuniune vor participa șefi de stat și de guvern din Spania, Franța, Italia, Portugalia, Malta, Cipru și Grecia. Imigrația și viitorul Uniunii după ieșirea Marii Britanii vor fi pe ordinea de zi. Știrile se opresc aici, alte informații găsiți pe site-ul nostru, acum continuă deșteptarea cu Vlad și George. Așa facem, Raluca! Mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB s-a desprins în fruntea clasamentului ligii după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova, iar FC Viitorul a remizat 0-0 pe terenul lui CFR La Severin Oltenii au dominat prima repriză, dar nu au reușit să înscrie, iar după pauză roșialbaștri au preluat controlul și noerea a dat lovitura în minutul 73. De menționat că tânărul star al Craiovei Andrei Ivan și-a pierdut cunoștința în prima repriză după ce a fost lovit cu cotul în ceafă de Bălașa. Fotbalistul și a revenit în câteva minute și a putut continua. Laurențiu Regecam a fost încântat de prestația lui Boldrini, introdus în minutul 38 în locul lui Muniru, și se bucură că echipa i-a confirmat așteptările și joacă mai bine în playoff off decât în sezonul regulat. Aseara a obținut a treia victorie consecutivă. FCSB s-a desprins la două puncte de viitorul, care a remizat alb la Cluj cu CFR. Gheorghe Hagi a spus la final că lipsa de experiență a jucătorilor săi se resimte și mai acută atunci când joacă din 3 în trei zile și că ar fi foarte fericit și cu locul al doilea, dar se gândește în continuare la titlu. Etapa a cincea a pleofului se va încheia din de la ora 20.30 cu meciul Dinamo. Să mai spunem că fostul golgeter al albroșilor, acum antrenorului fece voluntari. Claudiu Niculescu va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Abia aștept emisiunea din seara asta, 9 și minute. Avem știrea Bravo, dublu sau nimic și la radio cu Andreesca imediat! Europa e fermă, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM Caut pe cerostea una toată mea, o cometă ce să umple lipsa ta. Lumele să-i pun să urez bun, Așa cum n-am reușit ție să-ți spun Te caut printre stele Alunec printre ele Așteptând să te revăd în zor. De ce nu mi-ai spus soare Că este acăzătoare Băi cervei de pe al meu senor. Do do do do do do osta Do do do do do Do do do Cu speranța că te voi zări cândva Fără tine am rămas Nu mai am nici clas Mergi printre străini, mai fac un pas Te caut printre stele Alunec printre ele Așteptând să te revăd până -ndor. Cine nu mai soare că iei se acasă tu yeah. arei. cervei raze pe al meu pe do do do do, Se te în zor, De ce nu mei cu Că este căzătoare e. Yeah. cui cer vei reasări al meu semnal. Te caut printre stele, alunec printre ele. Așteptând să te revadă în zon. De ce nu mei cu soare? Este căzătoaree yeah. Cal cu cervere săi al meu sunt no Ca pe cerostat. Una, mea. Dacă mai cauți o stea acum în București, e doar FCSB, din câte știu eu. 9 și 9 minute. Bună dimineața și bine v-am găsit. Aveți deșteptarea, aveți Europa FM, aveți Andreesca la radio sâmbătă asta. A fost coregraful Gigi Căciulean. Numele meu ar putea fi. Gigi. Sunt. Sunt Iura. Arăt ca. Canaiba. <laughs> Mirosca. Cred că miros ca un sovaj Mă simt ca? Mă simt ca un dansator Care nu poate Și care, ca un neputincios Care dansează Fac un zgomot de? Fac un zgomot De ghimpe De ghimpe de roză Am un gust de? Tot de roză Ultima mea realizare a fost? Emoji Dansul este? Dansul este tot Astfel, e legat de durere, nimeni nu știe treaba asta Dar e legat de tot fel de accidente Și de muncă și de chin Și de, <laughs> de, ai tot timpul picioarele roase Ai uh, transpir. Da, deci dar noi vedem doar partea frumoasă Și noi, finalmente, vedem partea frumoasă Ce credeți că în față de la dumneavoastră De exemplu Oamenii alături de care lucrați. Mă sper să învețe ceea ce am învățat eu de la Miriam nu să fie ei înșiși, să nu cumva să imite pe cineva. <gânt> pentru nimic în lume. În dans, din păcate, foarte mult se lucrează cu imitația. Uitați-vă la o clasă de dans. Stă un profesor în față, eu o oglindă și, și, și 20-40 de ani, fă ca mine. Și mai mulțui în spate Țara Țara. Nu pot să sufăr treaba, asta. dar fac și eu asta, că și eu le arăt niște mișcări. Dar la... încep foarte structurat și apoi destructurez pentru că este o crimă să -l să-l oblici pe cineva să nu fie el. Să însuși. fie ca celălalt. Iar eu cred că genial putem fi toți: nimeni nu-i perfect. Dar genialitatea este o, o scânteie pe care ne-a dat Dumnezeu de la Prometeu încoace. Nu pot să sufer noțiunea de dans sportiv. Mă zăpăciște la cap. De dansul ce? sportiv e ca și cum ai spune pictură sportivă. Nu se poate. Dansul este artă și gata. Da. Eu aș spune dans social sau dans de societate sau dans da, de salon. Dans de societate, uite, asta ar fi cel mai potrivit. Nu? Da, da, dar în orice caz. Este o revoluție de făcut în, în denumirile de dans. Pentru că și nici dansul clasic și uh, romantic, eu nu vă diferența ca să drept. Deci, da. mi se pare foarte greu de apreciat un dans din punct de vedere sportiv. Chiar nu vreau. Deci, eu mă uit la artistic de la început până la capăt. Artistic înseamnă, încă o dată, Emoție. Emoție uh, care poate fi transmisă prin forță, dar și prin șubrezenie, și prin fragilitate, și nu neapărat prin stângăcie, dar printr-o emoție trecută, printr-o sită așteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem dublu sau nimic? 9 și 12 minute din acest moment începem în scrierile pentru dublu sau nimic. 1769 SMS cu tarif normal, scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați ne banii. 1769, am zis dublu, numele, orașul în care ascultați și aveți 800 de euro de câștigat astăzi dacă răspundeți corect la patru întrebări. Hipocrate sau Socrate Halkidiki sau Tatsiki Nu răspunde greșit și te alegi cu un Grexit, o ieșire necesară în vacanță La recomandarea Europa FM Ascultă deșteptarea și luptă În fiecare dimineață în bătălia sexilor Răspunde mai bine ca adversarul De la telefon și ne sunt din Grecia fă și tu Grexitul De la muncă direct la mare Deșteptarea deschide sezonul În Grecia Detalii și regulament pe europafm.ro de Paște iepărașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste un milion de produse. La EMAG ai până la 45% reducere la electrocasnicele Heiner Cumpără mixer planetar Hainer putere 800W, 12 viteze, bol din inox, sistem de siguranță și accesorii din aluminiu turnat la doar 357 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp.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 A fost perfect cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit, în viața mea in vid, și nu te am mai pasat, nu te-ai uitat în spate. Am <fie> spune inima, am fost vorbada ta Că tu mi-ai spus povești Doar să mă răscolești Și acum pleci ca și când Mai cunoscut Un noapte Să nu încerci, să mai repaci, ștergi. E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doar E atât de bine, nu crezi Că mă distrug și pe mine Vrei să fugi, dar eu sunt legat de tine Daca dacă vrei să pleci Dar fiecare pas sa simt în 10 seara spune-i cât de mult mă iubești că de frică să nu ne pierzi, nici nu clipești. Am în ochii adevăr și pe buze minciuni. Stii că o să spun într-o zi de luni Le bag acum pe toate în foi Le printe iau și zburăm în Let's go on, let's go Buble și Mateu, mie bine, 9 și 22 de minute suntem pregătiți pentru dublu sau nimic, avem banii puși deoparte, 800 de euro, în câteva minute îi dăm. Bono, Brand românesc de produse din hârtie, prezintă știrea Bravo la Europa FM. Implică te în lupta împotriva abandonului școlar. Mâine începe de azi. Da, astăzi vorbim despre un program pentru ajutorarea copiilor care riscă să abandoneze școala din cauza sărăciei. A lipsei de susținere din partea familiei și a societății, programul se numește Împreună azi pentru viitor și e un proiect comun al organizației Salvați Copiii și Bono, care e un brand românesc de produse de hârtie al Interbrands Marketing and Distribution. De anul trecut încoace, Bono s-a implicat împreună cu Salvați Copiii România în campania de luptă împotriva abandonului școlar cu acest slogan Împreună azi pentru viitor. Potrivit datelor Eurostat, România se situează astăzi pe locul 3 în Uniunea Europeană la părăsirea timpurie a școlii. Date la fel de sumbre a prezentat de curând și Institutul Național de Statistică, aproape o treime dintre copiii români de până la 18 ani renunță la studii. Campania despre care vă spuneam e un proiect pe termen lung, ce are ca scop includerea urmărirea și susținerea în, în sistemul de învățământ a copiilor din categorii defavorizate. Momentan sunt 30 de copii în programul acesta. Planul pe termen lung vizează creșterea numărului lor în anii următori. Copiii despre care vorbim au între 7 și 16 ani și învață la școala gimnazială numărul 1 Sfinții Voievozi din București. Cum funcționează programul? Ei primesc rechizite și materiale didactice, mai primesc și îmbrăcăminte, încălțăminte, o masă zilnică și jocuri și uh, jucării. Deci, practic, cineva are grijă de ei. Bonus se ocupă și de dotarea centrelor educaționale cu mobilier și cu echipamente IT și le asigură copiilor doi profesori și un coordonator. În timpul lor liber, cei mici vizitează muzee, merg la teatru, la circ, se duc în locuri speciale amenajate pentru joacă. Deci, e important. Uh să îi ajutăm pe copiii care vin din medii defavorizate și riscă să abandoneze școala și acum că știm cu toții ne putem implica de fapt în sprijinul acestei cauze foarte simplu când cumpărăm produse bono susținem viitorul copiilor prin educație fiecare gest contează uite de asta am vrut să le spunem astăzi bravo! Bono ți-a oferit știrea Bravo la Europa FM. Când cumperi produsele Bono, susții viitorul copiilor prin educație. Împreună azi pentru viitor. Dispectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Cura activ Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează și la rândului trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce-i trebuie, iar la megaul tău ai mereu ceva neașteptat. Persil, detergent automat, pudră 2 kg sau gel 1,46 litri, diverse sortimente la doar 17 ,49 lei 49. Mega imagi, inspirație pentru inima casei tale.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 Be lonely. Sper că v-ați bucurat de șlagărul ăsta minunat de la Ricky Martin și Cristina Aguilera. Europa FM 9 și 34! 800 de euro dăm în această dimineață pentru Petre din Călăraș. Bună dimineața, Petre! Bună dimineața! Bună dimineața! Ești pregătit? Păi, ce să zic, Trebuie! Păi, trebuie să fii pregătit, da, frate. Păi, da. Hai, cum luat prin surprindere, trebuie da, să te îți pregătești. sună cunoscut, de-am întâlnit no. cumva în direct? Nu, no, nu, no, n-am avut ocazia, Am de înțeles. Face. Deci o primă experiență pentru tine. Da, am înțeles. Bine, Petre, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare de asta, bănuiam că știi. Da, da, cu Da, și bunești că știi și faptul că te poți opri la un moment dat, dar rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Știi asta? Mm. Da. Bun. Și știai și că poți merge până la capă dar dacă răspunzi greșit de fiecare. Poți dubla de fiecare dată, practic. Și dacă răspunzi greșit, banii rămân la noi? Da, știu Uite, vezi o moțiune de lucruri pe care le știi. Dacă știi și răspunsul la următoarele patru întrebări, ne-ai banii. Pe asta ar fi ideal. Da, asta ar fi ideal. Hai să vedem ce și. Te ajută cineva? Nu, din păcate, că stăm mai singur acasă. <laughs> da, da, vezi că a avut succes la propriu, deci. Vezi și ne sună loc. Da, da. Vezi Filmul, ce faci. da, să vedem dacă eu am succes. Hai, Hai că e simplu, Petre. O să-ți dai seamă de la prima întrebare, cât de simplu e. E la fel de Deci cum e prima întrebare și e până la sfârșit? cel mai simplu, îți ști, că nu pare greu. E, e foarte adevărat și asta. Hai, multă multă baftă, Petre. Mulțumesc mult. 100 de euro. Petre, Petre câte silabe are cuvântul atmosferă? Patru. Domnul Petreanu, domnul Petre a răspuns în o secundă n-a răspuns să. Când a răspuns am vreo 4 5. Am făcut ca de obicei un pariu aici cu domnul Pastiei. i-am zis că nu răspunde ascultătorul o Ai... secunde, că trebuie da. să se calculeze, să numere Stă să. un pic, vreau să văd dacă e corect sau nu. important e că a răspuns, noi vorbim de, da. cu... de, zice... de răspuns. Cum faci tu cu răspuns. cum ziceai cu ori deschizi gura sau cum ziceai că de da, da. că asta? Cu mâna sub barba și, -a învățat așa? și cum e întâi? La da. o așa mi-au ieșit. A, mi a Uite e Admo. Atmo. <laughs> da, Nu-ți două? Da, -mă. Mă, vă dați voi mare aici Dai mai banii omului și lasă Petre, ia-ne banii Ia gata. Banii, gata Adevărul că Luca, Bicu, ar trebui să te pune Să dai 100 de euro de la tine Micul întrebări de astea simple, la modul ăsta păi, Nu, nu zici, Vlad? No. Prima 100 de euro ar trebui să o dea Luca Sincer, adică nu văd de ce ar trebui să mai dăm noi banii ăștia. Mai dă și tu să nu mai dau numai eu. <laughs> Na, ce să spun. Petra, ai 100 de euro, mergi la 200? Margem, marge. 200 de euro. Nu mai renunță nimeni la 100 de euro. Vezi ce mai e 100 de euro în ziua de azi. În schimb, 200 de euro... Petre, am zis că e la fel de simplu, da? Cum prima, așa-s da, Care este capitala Albaniei? Tirana. Nu știu ce să mai zic aici. Poate Luca ar trebui să dea 200 de euro de la el? Îi pa să dubleze, că nu mă suc. <gătări> ai 200 de euro! <fântări> Petre, dacă mergem în ritmul ăsta, în 16 secunde ai 800 de euro. Da, Dumnezeu, dar Dumnezeu a văzut. Da, nu, da nu știu. Așa. Ai 200 de euro. Uite, eu pun aici, ca să... Deocamdată i-a văzboiul, nu am Am mai avut discuția asta. Banii sunt ai tăi ce ar fi. E ca și cum ar fi ai tăi. În momentul ăsta, în concurs, sunt banii tăi. Da. Ai câștigat, dacă te oprești acum, ai 200 de euro. E câștigat. Da. Înțelegi? Faptul că mergi mai departe, ne dă nouă înapoi și poți primi 400, dar acum ai 200 de euro. Da, mergem mai departe. Da, uite, domnule. Lumea e hotărâtă. Hai să vedem. 400 de euro. Acum stau lucrurile. Dăm toți banii aici. Care este unitatea de măsură pentru rezistența electrică? <fixi> Mastrui Rezistența omului la schimbare. Era vorba de omul care rezistă la schimbare aici, nu? Legea lui om. Hmm. Legea lui om, da. Ești, <laughs> Ești om cu mine? Și om cu tine. Mm. Am avut noroc, Luca. L-am prins. Da. Cu temele făcute Cum e, Petre? N-ai mai fost de a de sigur ca la primele două? Pe partea tehnică S-a <laughs> te fost Mai mult pe partea pe economică La tine Dar pe Nu partea... juridică. Ah, juridică. juridică Dar pe partea economică Cum stai? Nu uh. uh. <laughs> Da. Mai verificăm, Petre. Verificați. Mai verificăm, mai analizăm, mai. Ce vedem după aia, da? Eu nu mai verific nimic, am spus asta. Da. Deocamdată, pe partea economică, stai bine, ai 400 de euro. Da, nu -s. Ai făcut ce ai făcut și ai ajuns la 400 de euro. Ești la întrebarea a patra, față-înfață, cu ultima întrebare, în dublu sau nimic. Pariești 400 de euro pe tine? Cam Nu. La cotă 2? S-a speriat? Stai, s speriat? Da. Nu, că nu pariează nimeni aici. Nu m-am speriat, e tot joc. Dinărie ziua fiului meu și cadoul lui ăsta. 400 de euro să ai lui. Așa că nu mai risc. Cât am face tău? Cât 26. Mulți înainte. A mulți 26 mulți de ani, 400 de euro. Bam! Trebuie să bucură și eu, nu? Așa e. Dar e sigur da. că nu vrei să-i dai 800? I-aș da eu și 8000, da. S-ar putea 8, 8, să, să nu-i dau nimic pe urmă. 8000 avem. -avem. 8000 avem, să știi. Nu am spus că i-aș da eu, da. Da, am înțeles. 8000 are doar no, Vlad, am. Noi nu ne permitem. M-am oprit, gata. Am spus-o. E sigur, sigur? Foarte sigur. Bine, Petre, să nu-ți pară rău că pierzi 400 de euro. Nu, o să mă bucur că am câștigat 400. Ai luat 400, bravo, felicitări! Mulțumesc felicitări mult. și la mulți ani, bravo! Mulțumesc. Uite, Petre, deja Mulțumesc. banii sunt ai tăi. La mulți ani fiului tău, da? Mulțumesc mult! Și uh, înainte să te rugăm, de fapt, la final te rugăm să-ți faci un selfie, o fotografie și să ne trimiți pe adresa de a rondeuropafm.ro și hai să încercăm și ultima întrebare. Da. E întrebarea pe care am avut-o și uh, vineri, uh -huh. uh, la numărul 4, n-am apucat atunci să o mai difuzăm așa cum facem de obicei în afara concursului pentru că ne grăbeam foarte mult vinul de ciumbrud ne aștepta imediat după imediat. Dar da, știți că am primit mesaje. Am da, primit mesaje. Da. De ce n-ați mai zis întrebarea ultima așa cum... Pentru că eram... Da, eram în întârziere. Era timp. Eram în întârziere. Da, uite, Petre, ai șansa să răspunzi tu acum sau nu și să vedem dacă, dacă ai Ascunz. făcut bine că te opri sau nu, da? Da. Ce imperiu a fost condus de Cirus cel Mare, iar mai apoi de Darius? stop. Deci să spun o prostie mai bine spun nu știu și Mai mai zi ceva că ești în afara concursului. No, mai gata. Ce imperiu putea de să fie condus? La... De... Mi-am pierdut concentrarea. De Darius. Ce de imperiu a condus la Darius? De... Darius? Un imperiu. Roman? Nu mai de cel puțin are Mă rog, era mai devreme. Un pic. <laughs> <laughs> Chiar. Da, uite, te-ai oprit bine. Da. Te-ai oprit, te oprit perfect. Imperiul, copii, Imperiul per... Sala. Sun. Da, de la da, sana, de slabă, de are. bravo. Bravo, da. Petre. Bravo, te-ai oprit foarte bine. Și uite așa fiul tău va primi un cadou de 400 de euro. De ziua lui. Da. Bine, felicitări. E sei diventata la mia lei di tutta la vita per me ci vuole passione con te è un rincoro di pazzia ci vuole pensiero per te di fantasia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 Lavoro di cuore, non sai cantare l'amore non basta mai ne servirà di per dirtelo ancora per dirti che immensa quando vuoi Grazie di esistere Come'è che non passa con le unminie La moglie infinita di te Cos'è quel ministero che ancora sei? Che porto qui dentro di me, sanno i momenti che ho, quegli attivi che mi dai, sanno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, l'unica cosa, immersa quando vai, grazie di esistere. Desisteri. Grazie ne a Este. la Cosa de la Eros Ramazzotti, la Europa FM. În, da, fii atenti, în Statele Unite, în Dallas, mai precis în Texas, un hacker a declanșat toate cele 156 de sirene de urgență care au funcționat fără întreruperi timp de 90 de minute noaptea de vineri spre sâmbătă. Asta e înregistrare din timpul evenimentului. 1142, last night, all deci, câte de sirene suntem? De 156 e un sistem de alarmare comandat prin wireless, prin, prin semnal radio. Uh -huh. și Sistemul și le-a sistem le pornit și au funcționat 90 de minute non-stop fără să le poată opri în niciun fel. Deci a fost o super alertă. Toate serviciile de urgență au panicat instantaneu când au pornit toate cele 90 de... nu știau de unde vine. Da, ce se întâmplă Și se ce întâmplă. Și ce se poate întâmpla, da. da. Bine, acum, american, lucrurile astea sunt foarte rare sau, mă rog, nu se întâmplă niciodată. La noi sunt niște hacker care activează fără greș toate bormașinele din România sâmbăta dimineața pe la 7-8. <gânt> În toate blocurile din România pornește câte o bormașină cu rotopercuție. Drrr, vâz, vâz, da. Uh, asta e, ora locală 23.42 și a ținut toată afacerea până la ora 1.17 minute, după ce inginerii locali au reușit să oprească manual sistemul radio al sirenelor. Um, mă rog, dacă n-am declanșat și alerta lui s a fost degeaba. Dar tot e bine, e bine. <laughs> sunt, Chiar nu se pricep, sunt parafiniște începători. Da. Oamenii ăștia. Ternier, da, în sindila pe final de deșteptare astăzi. d'au souffrance pourquoi cette charne tu recommences je ne suis qu'un être sans importance sans lui je suis un peu par parou je déambule seul dans le métro une dernière danse pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que tout recommence oh ma douce să Siner Dan, Sindila, iată-ne pe 10 aprilie, 6 minute până la ora 11, 11 până la ora 10. Bine, Ciprian, din numera gândul la uh, alarma aia din Dallas, alarmele din ce, Dallas. Ce trece timpul de speriat. la noi, la Parlament, ce mai vreau vreo alarmă de aia, nu? Era un, o sonerie, nu știu dacă au mai păstrat. Pleacă din când în când să-i mai trezească pe ăștia mici. Nu, de, -ați de -ați fapt, aia nu aia era numai ca să-i să nu poată să dea declarații, știi, pentru televiziune. Că era sunetul la îngrozitor peste. Și priva da. de chestia asta, am înțeles Bine, mulțumim tare mult pentru ziua de astăzi Am dat și banii la nimic. Am dat și vacanța în Grecia, șapte nopți în Grecia Avem și mâine practic același tratament Avem și un aspirator Luca da. e pregătit să stingă lumina și să dea cu el în continuare E specialistul nostru Bine Ciprian nu mai bine Toate bune! Noi ce gătim azi?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 Ce-i cei apa din acvariu? ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi deplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci, bătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără adeverință de venit și repede cât te zice... Miau! Miau! Miau! Tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la PRD. Banca ta, echipa ta.